Uriaren ogoi tamar bere ateak ideki ditu duniane garazin kokatua den garazi baiuriko igerileku estali eta berutuak. Sartzeko atea ideki dugularik bere ala oartu gira biziki bero zela barnean onduan den bero gailu zentrala berriak bere ofizioa ongi betetzen duela rogatzen zuelarik. Barneko Igeri lekuan jostetan ari ziren zonbait hauk. Eta onduar, Rene Kastel Igeri lari zaintzali atseman dugu, galdegin diogu hiru asteko Entxegu hori ongi abiatu denez. Eh bien wei, oui, sa pluto bien turne pendant le vakanz, piziko on ha fe 114, jo kua, por lo record, e on epan desa onduan 250 person, eze pluto pamal, wei, oui, point parede da vakanz. Jende hainitz, lehen hasti hanberian vakantzak baitziren, bai haur bainan baita ere helduak, eta Entxegu hori segituko da funtsian noriaren emeretzia arte. Gero berriz etxiko da, zergatik hiru asteko entxegu horiek eginak izan diren galdegin diogu binat agabit garazibai horriko poloko presidentari. Eldu den horteko sasoina prestatzenak gira eta behaz ara hiru astez den diak bailatzen dute behaz pisina hori. Uste dut prisina edera izan dela eh? berri berria eta eluden urtean gehiu behileatzen dela zenta mementoan uh, xirrista eta plaspad eta jacuzita horik uh, ez dira mementoan idikia izanen martxan dira binen hori uh, eluden urteko ustenditu eaz uh, eluden urtean eina izan maita estrenaldia eaz hor oh, oh, seilea uh, dako idikia izan da